1946 genomförs i Sverige den mycket omdiskuterade baltutlämningen. I Nürnberg meddelar den internationella domstolen sina domar mot de 22 åtalade tyska krigsförbrytarna. Sverige blir medlem av FN. Ingmar Bergman debuterar som filmregissör. IFK Norrköping vinner allsvenskan i fotboll för tredje gången. Och Sverige får en arvprins.